En tot ja una part de tot. Cada cosa, una poma, un arbre, conté una gran quantitat de llavors diferents. Aquestes llavors són qualitats: Sabors, colors, formes. La poma és roxa i dolça perquè conté més llavors del color roig i del sabor dolç. però en ella també hi ha en menor proporció llavors de groc, verd, blau, salat, amar, agre, àcid, en un estat inicial de l'univers, totes les llavors es trobaven mesclades en una massa compacta. El cosmos va sorgir a partir de la intervenció del nus que va imprimir en aquesta massa un moviment de remolí.